בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ג' מיוסד על תורה י"ג בליקוטי מוהר"ן. יושב המרומים ומשגיח התחתונים. עיני עמך בך תלויות כעיני עבדים אל יד אדונים. משתטחים לפניך ופורסים כפם מול שוכן מעונים. שתשפיע עליהם ממעון קדושתך, שיזכו כולם לעשות בהמה וביראה רצון קונם. ותשגיח עליהם בהשגחתך השלמה להשיבם לארץ הקדושה, אל ארובותיהם קיונים. ריבונו של עולם מאזין חינונים ומקשיב רננים, הנוטה אוזן לשבעת אביונים, מרדה על מקולה. אתה ידעת את לבבינו, כי אין בנו כוח לסדר תפילתנו לפניך כראוי באמת. כי עפפו עלי ראות עדין מספר, השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות. עצמו משערות ראשי ולבי עזבני. ועתה אדוני אלוהי מלא החמים, מה אעשה ומה אפעל, מהיכן אבקש מנוח אשר לי? כי אנוכי ידעתי גם ידעתי גודל התרחקותי ממך בתכלית הריחוק, כי הראה אותי את מעשיי מנעורי עד היום הזה מדי יום יום השכם וחטאו. ואני מלא חטאים ופגמים מכף רגל ועד ראש אין בי מתום. ולא די שלא זכיתי עדיין לצאת מנחול אל הקודש אפילו כחוט השערה, אף גם לא חסתי על נפשי והוספתי חטא על פשע, חטאים על חטאים, פגמים על פגמים. עד אשר אי אפשר לבאר ולפרט כלל חלק אחד מאלפי אלפים וריבי רבבות חטאים ועוונות ופגמים גדולים ונוראים מאוד שגרמתי על ידי מעשי הרעים. מה אומר מה אדבר, מה אומר מה אדבר? אדוני אלוהים, אתה ידעת כי אי אפשר להכניס כלל בתוך צרופי אותיות ודיבורים את ריבוי הפגמים והקלקולים שלנו, כי פגמנו וקלקלנו מאוד מאוד. ואפילו מעט דמעט מעשים הטובים, שהם בערכנו מכונים בשם מעשים טובים, הם גם כן פגומים מאוד. ואיך יוכל פגום כזה מלוכלך כזה מעורבב כזה לבקש עזר ותרופה והצלה ומנוס למלא את נפשו מנישחת ולהידבק באורח חיים. ואם אומר חס ושלום אבדה תקוותי ותאכלתי מה' זו קשה מן הראשונות. כי כבר עזרתנו על ידי נביאיך וצדיקיך הקדושים האמיתיים, כי אסור לאדם לייאש עצמו מהשם נדבך לעולם. אך בהחמך רבים חשבת מרחוק להיטיב אחריתנו, והקדמת רפואה למכתנו. ושלחת לנו בהחמך רבים צדיקיך האמיתיים הקדושים אשר בארץ המה, אשר היו למשען ולמנוס לנו. כי על ידי מעשיהם הטובים, העצומים והנוראים אשר זכו, נתת להם כוח להעלות ולהרים את כל בית ישראל. אשר זכו להתקרב אליהם באמת, להחזירם בתשובה שלמה לפניך. ובכוחם הגדול היו יכולים להרים ולהגביה גם את נפשי האומללה מאוד, לקחת ולקבץ גם פיזור נפשי המפוזר ידי פיזור גדול מאוד, עייפה וערבה ועצמאה, המראה במרירות גדול מאוד, לכנס ולקבץ ולהעלות גם את נפשי בתוך כלליות נפשות בני ישראל הקדושים בבחינת עיבור, לחדש את נפשי לטובה עימהם יחד. ותהי לדל תקווה ועולתה קפצה פיה. אשרא עין ראתה צדיקים אמיתיים, אשר היה להם כל הכוח הזה ויותר מזה. אשרא נפשות אשר היו עולים ונכללים ונתחדשים לטובה אלה צדיקי אמת. ועתה הנה באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתחמול ותחרוס על נפשי האומללה מאוד. ותורני ותודיעני עצה ותחבולה, מה לעשות עכשיו בעת הזאת? אשר נשארנו כתורן בראש ההר. כי צדיקי אמת נסתלקו בעוונותינו הרבים. הצדיק אבד ואין איש שם עליו, ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. ועתה אבי שבשמיים, אב הרחמן אב החסד החומל באמת, ראה נא בעניינו בעת הזאת כי בצרה גדולה אנחנו. ונתקיים בנו עכשיו, והיית עצרה ליעקב אשר כמוהו לא נהיית, כי הקיטה אותנו מכה שלא כתובה בתורה הזו מיטת הצדיקים. אשר היו נושאים אותנו כאשר יישא האומן היונק, והיו חסים על נפשותנו. אבל מסתכלים תמיד בכולת על תיקון נפשותנו. לחדש נפשותנו לטובה, לחדש כאן נשר ימינו שעברו בחושך. ועתה להיכן נפנה, להיכן ננוס, מהיכן נבקש עזר לנו. ריבונו של עולם, הביטה בעניינו, כי רבו מחרבנו וצרות לבבינו. מרדה עלמא כלה, ראה עצון ההרגה. והנה אנוכי בעוני הולך נע ונד בגוף ולא נשמה. כגולם בלא דעת, טועה כספינה טועה בלב ים בלי מנהיג. והרוח שערה הולך וסורר מאוד מאוד בכל עת ובכל רגע. להתקרב אליך איני יכול מחמת עוונתיים מרובים, ודרכי התשובה נעלמו ממני, ואיני יודע יצא ותחבולך לבקש דעת ושכל וכוח וגבורה להתגבר על יצרי הרע, להכניעו ולשברו ולחופו ולהשתעבד לך. להטות לבבי אליך באמת. כי טעיתי מאוד מאוד מקדושתך אמיתית, טעיתי כשא עובד בקש, עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. אדוני, <אדוני> אלוהי, אתה ידעת כי כל מה שאני מוסיף מרבה לדבר ולהתוודות לפניך, עדיין לא התחלתי כלל לפרש שיחתי, לספר התרחקותי ממך. כי התרחקותי ממך ופגמי המרובים, אי אפשר להכניס כלל בתוך דיבורים וצירופי אותיות. וגם אני בעצמי איני יודע כלל איכן אני בעולם, רק אני רואה התרחקותי ממך ופגמיי המרובים כמו מי שמביט מרחוק מאוד. כי מנעורי עד היום הזה לא עבר על הידיים יום אחד שיהיה שלם בלי פגמים. וגם בעת השוק גוברים אחמך וחסדיך הרבים עליי, ואתה עוזר לי מעט להתעורר אליך, ולהתחיל לקנוס בעבודתך, איני זוכה להתגבר ולהתחזק בעבודתך. שיימשך דרך הקודש אצלי זמן רב לעולם ועד. כי בכל פעם ופעם שעזרת לי ברחמך לא חסתי על נפשי ולא השתדלתי לעמוד בטובתי אפילו יום אחד בשלמות. עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. ואף על פי כן, רחמך גוברים עלינו תמיד ואתה עוזר לנו בכל עת, אתה גמלתנו הטובות ואנחנו גמלנוך הרעות. ובעוצם דוחקנו ועמלנו וחלישותנו בעת הזאת אנו צריכים שתיתן לנו מנהיג אמיתי שישגיח עלינו בכל יום, בכל יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים ויושיע. אשר יאכז בידינו ויעלה אותנו ויוציאנו מאפלה להוריו, יורה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ועתה עתה ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מר הדען מלא רחמים. אלוהי ישראל אוהב ישראל, ישראל באמת. אגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה אחד תרביץ בצהריים. כי נתקיים עתה בנו, בעוונתנו הרבים, מקרא שכתוב כי מי יחמור עלייך ירושלים ומי יענוד לך, ומי אסור לשאול לשלום לך. ריבונו של עולם כבר הבטחתנו כי אין דור יתום, ובוודאי גם עכשיו, בדור הזה נמצאים צדיקים אמיתיים בעולם, אשר יש להם זה הכוח לקבץ את נפשותנו, לחדש אותנו לטובה, ולהוריד ולהמשיך לנו חידושי תורה, להחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ולא אבותינו, שתמלא רחמים עלינו, ואל תסתר פניך ממנו, ותזכה אותנו ברחמיך וחסדיך הגדולים לגלות לנו, להראות לנו את הצדיקי האמת שבדור הזה. ותזכה אותנו להתקרב אליהם. כי אין לנו על מי להישען כי מעליך אבינו שבשמיים וצדיקיך אמיתיים, אשר על ידם אתה עוזר וסומך לעמך ישראל ברחמים. אנא, אדוני, זכנו ברחמיך. חסדיך הגדולים שנזכה להתגבר על תאוותינו ומחשבותינו הרעות. תזכנו, תעזרנו שנזכה לבטל ולשבר את תאוות ממון מאיתנו ואהיה שמח בחלקי אשר נתת לי, אדוני. ולא אייאץ להעשיר ולא ירדוף אחר מותרות להרבות הון מאבל, ואפילו הכרחיות מה שאיני מוכרח לעסוק באיזה עסק או משא ומתן בשביל פרנסה. תזכני ברחמך רבים שהיה עסק בקדושה ובטהרה לשמך הגדול. וזכני לעשות משא ומתן באמונה, ותהיה תורתי קבע ומלכתי ארעי, ולא אטריד את דעתי ומחשבתי כלל במשא ומתן. ואפילו בעת עשיית המשא ומתן, אזכה בהחלטה שתהיה מחשבתי קשורה ודבוקה בך ובתורתך הקדושה המלובשת ונעלמת, בכל עסקי משא ומתן ומלאכות ועסקים שבעולם. וזכני שיהיה לי הביטחון באמת בשלמות, ויהיה בוטח בה' תמיד, וזכה להשליך את כל יעבי עליך. ואתה תכלכלני שתיתן לי עצה טובה בכל פעם ובכל ענייני המשא ומתן, שזכי לדרך להתנהג במשא ומתן, לדעת מה ומתי לקנות ולמכור באופן שתצליח את מעשה ידיי, ותזמין לי פרנסתי ברווח ובסיבה קלה בלי שום טרדה ובלבול כלל. למעלה נוכל לעשות רצונך ולעסוק בתורתך ובעבודתך תמיד. אנא אדוני חוס וחמול על נפשי האומללה ועל נפשות בכל בית ישראל עמך. ותבדילנו מן התועים העובדים את עולמם על ידי תאוות ממון הטרודים כל ימיהם בעסקי פרנסתם ואוכלי לחם בעיצבון בזיעת אפם יאכלו לחם עד שובם אל האדמה ומאומה לא יישאו בעמלם מלא רחמים רחם עלינו והצילנו מהם רחם רחם עצל עצל אותי ואת כל חברתנו ואת כל עמך בישראל מתאוות ממון אשר זאת התאווה הרעי נתגברה ונתפשטה מאוד מאוד עכשיו בדורות האלו, עד שאי אפשר לנו כלל להסתכל על עצמנו ולהשב דעתנו, לחשוב היטב מה יהיה בסופנו באיך ענפי נעול קודם מלכה, וכמה טרדת דעתנו מחשבותינו בכל עת על עסקי פרנסותינו, ואפילו ההכרחיות מבלבלים אותנו מאוד מאוד. אדוני אלוהים, חוסה עלינו ביחמך, ועצל אותנו מתאווה רעה הזאת של ממון, וזכינו ביחמך רבים רב חסד ומרבה להטיב, ותהיה בעזרנו, שנזכה ליתן צדקה הרבה לעניים מאוגנים. וכל עיקר כוונות עסקנו במשא ומתן יהיה רק בשביל הצדקה, ונזכה ליתן צדקה יותר מכפי כוחנו. ותזמין לנו ביחמך עניים מאוגנים לזכות בהם, ותעזרנו לקיים מצוות צדקה כראוי באמת. בתכלית השלמות, בשמחה ובטוב לבב ובסבר פנים יפות. ותזכן וייתן צדקה באופן שלא יתבייש העני בקבלתו, ואזכה לדבר על לב עניים ומרודים לפייסם ולהרחיב דעתם ולשמח את ליבם. אשיבה לי ששון נשעך, ורוח נדיבה תשמחני. שאזכה שהתנדב ליבי תמיד לעזור לעניים הגונים בכל כוחי. אין לפזר משלי לעניים הגונים, להניק להם ולתן להם בשתי ידיים מברכת אדוני אשר אתה נותן לי בכל עת. אין להשתדל עבורם בכל כוחי ללך ולסבב אבורם ולקבץ על יד נדבת לב החנו ובדבת ישראל. לתומכם ולסעדם ולמלות ידי עניים הגונים די מחסורם אשר יחסה עליהם. הן מזונות הן ותשפיע עלי בחסדך, ותתני לכן ולחסד בעיני עמך בית ישראל. שאזכה שיהיו דברי נשמעים אצלם, ויכנסו דברי באוזניהם, שהתנדבו לבבם ליתן צדקה הרבה. ואזכה לקבל מהם מכל אחד ואחד מנה יפה אפיים. תעזרני שיהיה לי כוח להפוך בדברי לב אכזר ללב נדיבה. ואזכה להרבות בצדקה באמת תמיד כל ימי חיי. ובזכות וכוח הצדקה של כל עמך בית ישראל תזכה אותנו לשבר תאוות ממון מאיתנו. והרוח נדיבה של הצדקה הקדושה יומשך עלינו וישכך חמימות תאוות ממון, תאוות הנגידות והשירות, מה שהלב בוער ומתהווה לממון הרבה. נתעשר בעולם שאין או שלא, ונזכה להשליך אל עילי כסף וזהב, שלא יהיה בלבנו שום תאווה וחמימות והתלהבות לממון כלל. רק נהיה שמחים בחלקנו תמיד, ונהיה מסתפקים במה שאתה הכונן אותנו ביחמיך בכל עת, את כל אחד ואחד כפי רצונך הטוב. ולא ניתן עינינו כלל במה שאינו שלנו, ולא נחמוד, ולא נתהווה כלל לכל אשר לרעינו, רק נזכה להיות שמחים בחלקנו תמיד באמת. ותזכנו ביחמיך רבים להיכלל ולהידבק לצדיקי הדור האמיתיים, אשר זכו לבטל ולשבר תאוות ממון בתכלית, ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו חסד. ועל ידי חסדך הגדול תפתח לנו אור הדעת, ותזכה אותנו להתקרב לצדיק אמת כזה, שיש לו כוח הזה ודעת הזה שיוכל לקבץ וליקח את נפשותנו, כמו שנאמר, ולוקח נפשות חכם. ויהיו כל נפשותנו כלולות יחד, והחכם האמת ייקח הנפשות שלנו ויעלה עמהם, ויחדש אותם כולם יחד לטובה, ויוריד לנו חידושי תורה מפי עתיק יומין, כמו שנאמר, עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. תגלה אלינו ביחמיך רבים סטרי תורה, אורייתא דעתי כסתימאה. אנא אדוני עשה למען שמך ומלא בקשתנו ברחמים, שנזכה ביחמיך רבים וחסדיך עצומים להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה, שיש לו כוח הזה ודעת הזה, שיוכל לקבץ נפשותנו, להעלות אותם ולגרום על ידם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, ולחדשם לטובה בבחינת עיבור, ולהמשיך לנו חידושי תורה אמיתיים. כי אתה ידעת מהירות נפשי ופיזור נפשי, כי נפשי מראה עד אשר כוח הסבל, ואי אפשר לסבול פיזור נפשי ומהירות נפשי המפוזרת בפיזור גדול ובמרירות עצום מאוד, כאשר אתה ידעת עוצם מרירותי. ואין מי שיעמוד בעדי להיות בעזרי להושייני ולהצילני מן הפיזור הגדול והמהירות של נפשי האומללה מאוד, כי אם כוח הצדיקי האמת שיש להם כוח ודעת יקבץ גם פיזור נפשי. וללקט ולהעלות גם הנפשות והרצונות הרעים והמרים שיש לי לבררם ולהעלותם עם כל הרצונות והנפשות הטובות שיימצא בי. ללקטם ולקבצם ולהעלותם כולם יחד ולחדשם לטובה. להאיר אור חדש הנפשי המונחת בחושך גדול וישביע בצחצחות נפשי. ונפשי הרעבה ימלא טוב ויחדש כנשר נעורי. ותהיה נפשי נכללת עם נפשות כל חברתנו ונפשות כל עמך בית ישראל, ויוכללו כל הנפשות יחד גדולות עם קטנות. על כן זכינו ברחמך הרבים וחנינותיך הגדולים, שנזכה להתקרב לצדיק האמת שיש לו כוח הזה ודעת הזה. ויקבץ כל נפשותנו ויעלה מהם לפני כיסא כבודיך, ותמלא הרחמים עלינו בזכות וכוח הצדיק האמת, ויעלו נפשותנו לנחת רוח ולרצון לפניך. ותשעשע עם כל נפשותנו, ויהיה נעשה ייחוד גדול על ידי נפשותנו, ייחודה דקוצ'בריך ושכינתה. ויתחדשו נפשותנו כולם יחד לטובה בבחינת עיבור, ויוריד לנו הצדיק האמת על ידי איזה חידושי תורה אמיתיים. ויתגלו לנו סטרי תורה, הורייתא דעתי כסתימאה. ונזכה שיתקן הצדיק האמת על ידי נפשותנו תיקון עד המרכבתא הילאה ומרכבתא תתאה. תזכן ברחמך רבים, שיהיה אהבה ושלום גדול בינינו תמיד, עד שנהיה כולנו נכללים זה בזה ונעורר זה את זה. ונזכיר זה את זה לשוב אליך באמת, לשבר ולבטל כל התאוות רעות ומידות רעות מאיתנו, ולזכות לכל המידות טובות לעשות הטוב והישר בעיניך כל ימי חיינו. וכל מה שחסר לאחד מאיתנו, מכל עמך בית ישראל, איזה מידה טובה הוא תיקון, הוא איזה מידה רעה. נזכה תמיד להזכיר אחד את חברו, לעוררו, לחזקו ולאמצו, לתקן הכל בחיים חיותנו. ונזכה כולנו לשוב אליך בתשובה שלמה באמת, לתקן את כל אשר פגמנו מנעורינו עד היום הזה, מעתה ועד עולם. ואתה תהיה בעזרנו שנהיה כולנו כרצונך הטוב באמת, ולא נסור מן רצונך לימין ולשמאל מעתה ועד עולם. ותמשיך עלינו השגחתך בשלמות. ריבונו של עולם, התה אלוהי אוזניך ושמע פקח עיניך וראש וממותן, ואל תהל עם עיניך מאיתנו. וחמול עלינו ברחמיך הרבים ותשגיח עלינו בעין החמלה והחנינה, בעין החד דרחמה, עין הפקיחה דלה נעים תדיר. ותמשיך עלינו השגחה שלמה ברחמיך הרבים שנזכה שימשך כוח הרעות מעיניך עלינו על ידי תורתך הקדושה. שאתה משפיע עלינו על ידי צדיקי אמת. ונהיה סמוכים וקרובים מאוד על כוח הרעות והשגחה, והשגחתך הקדושה, עד שנזכה לשוב ולהצטייר בעיניך ונהיה נכללים בך. ותמשיך עלינו ברחמיך השגחה שלמה תמיד, ועל ידי זה תשפיע עלינו כל טוב, שפע טובה וברכה וקדושה וטהרה אמיתיות. ותשגיח, ותראה בעוניינו ובעמלינו ודוחקינו בגוף ונפש וממון בגשמיות וברוחניות. ותרחם על עמך ישראל נפוצים קצון אשר אין להם רועה. ותשוב ותקבץ נפוצותינו, ונדחנו מארבע כנפות הארץ, ותמהר ותחיש לגאולנו, ותביא לנו את משיח צדקנו. כי הרח עלינו הגלות מאוד בגוף ובנפש, עד אשר כשל כוח הסבל, כאשר אתה ידעת, אדוני אלוהינו. חוס וחמול עלינו, ותשפיח על עלינו, ותביא לנו מהרה את משיח צדקנו. ותבנה את בית המקדש מראה בימינו, והכויה מקרא שכתוב. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך על קדשך בירתך. היו לי הצאן נמרי פי והגיעו ניבי לפניך, אדוני יצורי וגואלי.